Bizitzaren laburra eta urteen lasterketa. Udazkenak kontatzea gero eta zailagoa egiten zaigunean. Aurren eta zaharren mukiak lurri zoztuari begira. Eta usaina sukaldean, ikulutik datorren behiaren marrumarekin batera. Bizitzaren laburra denborak egunero egiten digun azterketa. Patxi ezkiaga. Bat... Eskuarriak teizaren aria Ekaiz izan izan ginen, esan genuen aurreko larun batean izango gine latzo plazan eta izan izan ginen ikusten behinat raia eta kuadriaren e, ikuskizuna ederra Zuk etzin izan zenen izan, gaurrea, izala bisita egiteko gaukera izaten da zun Ea, ea, gaur izala urbildu eta gozatzeri dudan bat Irre naineko jure pasazia Dantza musika eta bertxo ustartuta? Bai, disziplina ezberdinak e, uztartu eta ikuskizun ederra ezta. I haltxatez banian ziertate Gitan igaran Ilia birniki la e mia noštà Oriperalada enemisto Kaixetan gitorri Hitzaren ahoz ekaitz eta iratiko ikoetza teklatxo mailan Leder Zer en Eta gaur omen omen merezi zuelako eta merezi duelako gaur omen izkilarritan patxi iraolari o basaber ja mi iraolaz patxi iraolari esko emanta Anaiarekin, Rufino iraolarekin. Hemen txedaukagu, eh, magin guruan. Seguro irratian, egunon. Rufino, egunon. Egunon. Baina ez da bilduko duguna hotx bakarra. Eushebi gartza bali inakimurua joan esiarregi eta ekaitzu ere inoize kantatu apatzirekin. Bai, pare bat aldiz edo bai. Oroitzapen nahiko lausoak ditut, baino gaztetxo ginela haritua inoiz bai. Merezizune eta du merezizu gaur patxiraula gurekin. Bai, zalantzari gabe. Egunan entzule. Adio jarren magin maialena Zikin ganan ezazir Mendiangora haritza Hauntzak aizean dabiltza Itza shoaren ari magdata karur gainean bitza Kantartu nai dul dizitza usteltzen ez pasaititza Mundua danzan jarri konuke haingo banintza. Kantartu nai dul dizitza usteltzen ez pasaititza Nua dan zan jarriko nuke jainko abanintza. Euskal Herriko tristura, soñeko belzen joskura xorin negartiz bete da... Rufinoa, este honetan diario baxkorako idatzezun zutabian irakurrizut, Haien zuzen ez dago beste obligaziorik munduan, besteak ere zoriontsu egiten saiatzaa ezpa da, eta patxi horretan saiatu omenzen, bertsoaren bitartez bizan. Bai, ni idatzi dut. Horretanta horrela idatzi dut eta gainera sinistuta idatzi dut. Patxike egiten zuena ian lagun artean berak altzuen hori zeukan hori eskaini eman eta arenaan bertsoa, Bazan, izketarako doia ere, memori ona eta gauzak ez bere berzoa bagari bestenak kantatzea zituen da nire, juritzezait e, oso gauza ederra dela, ez aski norbera, ez da gite, nolabait esateko, izerriki usotan esateko, norbera zeru irabazten saiatza bagari ez da beste gero ez orion txu izan saiatu bera mundu hontan noski. Hori esan nimen, bertzorari bezala, jende guztiengan, guztiaren gana, iristen saiatu da eta, posa, alaitasuna eskaintzen eta nik uste beharri barrundi gertatzen zitzaion eta gainea doan nateatzen zitzaion e, Anaia arrebetan zarrena patxi e, zuaren anaia txikitako bat e, zertan egin zintuen zu? Zorion zu? Ba, bueno, nik e, orritzapena, lehenengo orritzapena lehenengo erratratua daukat e, hause, e, gure ikiluko ganao esken aurrean antze bestea nahi ani baino nahi gastegoa 12 bueno ama ustilla bete da eta hartu hartzen gintuen bio, belan banetan apa ze hartzen gintuen eta bertsoetan egiten zion, eta berzoa kantatzen zizkigun, eta hori esan da gero, bagen duen guk, baita ere itiurri bat, baserritik irureun bat metrotara edo, dagoen itiurri bat, martintxulo zuen izena. Eta iluntzero, m, u, ura ekartzen den handi gauean edo, eateko. Eta hemen beso aurrean sartzen zuen, marmita, eta gero besoak libre, eta orduan ere, ba hartu biok ok, beso banatan, eta itiurrira eman da ekartzen gintuen da. Lehenengo hori noski, hori di, hori hori sedie. Oiek eta, bueno, hortik aurreak gehiago ere bai. Rufino Irola, kaixota hongi torritakera. Kaixota hongi torritakera, tezkerrik askoetortzatik gaur, gorko zaiura. Zuei, zuei, zue, zue. bat, Rufino hori eta familia osoari. Zue. Adizskide bat bazen Orotan bitzbera. Poesiaren egoek sentiuzko bertsoek kantsaldatzen zutena. Eriotza hotz, Kantua epel, bertsoa bero, solasa lagun, Eta jolasa irri. Itzen iruten Bere barnean... Soka egin daiteke eten, edo soka biur da iteke korapilo, ari estu. Itzak zizta egiten duenean, umoreak, ozka egiten du eta triste aritzeko malkoek abestu egiten diote, itxasoari oroitzapenen altxorra betiko gorde dezan eskatuz. Kanta dezala? Kanta dezala? Kanta txoriak udaberrean gaudeta kanta ezak patxi kanta ezak oroitzapendengerola iezetan joan intzana nunago zer laretan gaur homen patxi iraolari Oroitzapenden gerorak ieze tan joan intzana Rufino Olegi baserrian jaioa Hala, gaio zinaten denok, e, nun dago eta nolakoa zen eta nolakoa da e, Olegi Baserria? Bueno, Olegi Baserria dago, larraiz bidean, bentaberri esaten digun tokitikola eskubitara, ba ez dakit, jamiotik e, irureun edo lareun bat metrotara, eta nola zen, ba, etxezar bat, oso etxe, zarra zen, eta, bueno, aurrik aldean, alde batetik gogolak zituen, eta barri, Eta bai, hortxe haio ginean eta horxe, hazi ginean, bestela terrenos eta niko zabalazan, basari ahondia zan, ori, ori, bustin lurra gehienetan. Eta baino, bantxe, txindokiren pare-parean, txindokiren aurre-aurrean, eta nire bizizan betiak, hori tokatu zaito, hain bizizan ezin tokitik, lehiutik, gobalkoitik, zuzen zuzen, txindokiko unturra edo nainarriko, gu nainarri estren gineo, eh? txindokik ero ikasi dut. Eta bai, hantxe bizi, hantxe lanain, hantik eskola gajun, eta dena haren bueltan ingenduen bizimoduan. Gaztetan bintzat gero, e, ia hiltzizan ordua, eta bueno, azkenean denok lanean, eta ziginenean, eta batxibera ere fabrikan, ja fijo azizanean, da beste etxe bat haren ondoan egin genduen, hain zuzen, olegi berri izena duena, eta oain, han bizidie bintzat, bost zenide han bizidie. Boste bueno, bai, boste o sei gaina izango bost bizitzatan eta gu arreba bat ta ni bagari bizi gea inguru ertatik, gune eh, izaldi binkalea mi sina eta arreba urretsun bizi da. Eh, uh -huh. e, Rufino Causabada etcheko balkoitik edo chico liotik e, txindoki ikusteaguk hala nola ere ikusten dugu eta beste bat gain gainean izatea. Nik argazki eder eder bat ikusi dute ba, ba. zuen etxekoa, eta txindoki bada edoña inarri badaiaia teiatuaren ba, e, jarraipena. Hala ba, ba, ba. da bai eta bueno, ez da horregatik izango dan edo, hain dago sartua gure bizitzan, gure ariman izango nuke, e, baina badaukataan edo, bat txindukera bertara, puntara, bein bakari giritsin ez, beste batean egin nuen, intento bat egin nuen, eta ez da gizte, orduan esaten zana, ez da koingo tenuetan pajara, sakon litzatego. Orduan guk frakia esategen Flakia esate, Frakia jotan bide erdian, eta ez daiz gehiago beste batean iturriraino iritzintzan. Eta hori edian nik e, indituan ibiliak etzindokiko malda hortan edo nainariko alda pa hortan aldatxorzan. E, Rufino zuenean e, aita bertsolaria eh herrigunean taberna giroan etxe familiane eh bertsolaria Ama ere irakurrian ez oso memoria honekoa eta bertso jarriak eta bertso idatziak eta ikasitakoa eta zuen etxan kantuan aritzen zela ama ere, hortik, e, edandakoak dakoak, e, bueno, dirapatxi eta ingurukoak, zarete? Bueno, nik, nik usteet, bai, sangen hori ez da, nik, nik ezagutu nuenean hakeaneko eldua zan, zan dugu amezela nik aztenetakoa naiz eta... Hori da, bueno, badakit, eh, kantatzen duela eta hori badakit, baina damak batez ere kantatzezikion bertso zarrak. Eta, bueno, egia esan, ba, gu giro hortan gaio ginen, esan, esan, ez da, ba, arraina itxasua jaitzen damezela, ba, gu bertso giroan gaio ginela Orduan, nire esaten ditean, noiz hasi nian zu bertso munduan edo, noiz, ez da, ez, tebukat, e, inoiz ez beti, esan da, ba, ez da, nik hori ezagutu dut etxean, E, anaiarekin, anai, batez era anaiarekin, lehen esan duan bezala bi gaur txikinak besoetan hartuta kantari gantari, eta baita ere, e, igande bazkal hondotan, bazkal hondotan, e, izaten zuen, ekartzen zituen berzoak, eta askotan ferian erosita, berso paperak, zaholtzitz, eta haie eta geho baita ere, sempela har, Bat ez ere Pedro Mariotaino, Pedro Mariotaino oso guztokoa zuen, eta haren bertzoak antatzen zizkigun, eta gu orduan baginean, e, gura ba, nik gurasoak dut hamar laguneko audientzia ziurtatu zeukala eta alaxe jarduten genuen beste batzutan, agian talde bat edo hainbiste genuen, eta lau bateo dutean, musrean, e, basiko ziren, baina orduan berak, e, Liburu zarremat eugiko zuen eskuartean eta afizio handia zuen bai. Baita gure amak ere, ola irakurtzeko, eta hori patxik bat zuen, bera eraran, bera liburuak, liburuak testamentu zarra, nik estaltik izerro ipuin liburuak, eta, eta bertso zarrak batez ere bai. E, jardunean bai, etxegiroan bai, zuek besoetan hartuta bai, Baina, lehenengo, bere lehenengo plaza, mila batzen da, iruru, oita, bostean, egin, omentzuen, hau da, ogeita mabi urterekin, e, oraingo begietatik, oraingo begiratik, egaiz, berandu xamar, hori da nikondore ez datu, nuen? Bai, eh? bera, hor, daude, ez da geite, faktore askoen, likezke, baina, horietako bat izaten zan, e, berse mundura, ateratzea zan, lako... Zea bat, desa horre bat bezala zen. Bertxolaria, oiz zer da. Bertxolaria zen, bertxona, ez da, nola baile zen, eh, marginala gizartean, gari gizartean zen, zer marginala, eta tabera, da. Paradozikoki, bertxotan herrian, jende asko gote zen, herrian eh, bertxotan egiten zuena, eh, ezea. Eta gero, ba, beha gintentze ez, bertxolari ofizialki, plazari irteteko, Sekula ez dut uste izan zuenik, azira horretan e, gogorik edo asmorik edo dalalakoa. Baina gure bagen duen, lehorretan Jesus eskizabel gure ariazenaren lehen guzua zen, eta areke hautza txagun da han ebertsotan da entzun, eta are bultzatu, eta atera barruke, eta atera beharruke, atera beharruke, Eta bentzat alako batean, e, zehatu zen, animatu zan, eta, bueno, ba, hortxe, iruitan lauan uste eta terako asiko zala, lehen kantatzen. Eta, gero, zti, ba, bueno, hori gustatu zaionez, ba, hortxe, beri, da, gero, beti, beti izaten da, izaten da, beti alako, e, bikote sortzeak eta, behar, behar, goiburukin egin zuena, bikote zea, egin zuena, da, biak biliziran denbora desentean, horre izalko txapelketa bat izatezan famosoa, zepaizaria horti pasatu ziran usteet bie gira ziztela ust, goiburu nago, baino horren inguruan eta gero Nafarro da, bai, dexente bilizin bolara batean hor, iruro iru inguru hortan dexente baina hasi e, erazuk esan dezumezela neko behandu egintzion plazako ekinari, horre eh? ez zuzana eta berlatan da kantatzen ez zuenik Ori bai, ola da. Denengo <hum> plazaura e, zaldi, zaldi e, bai? zudu ere gaztetxoago, dexente gaztetxoago, oinoko eskortuta, oroitzapenak izateko moduan e, zu bertan zinen, gokoan bai, dezdu argazkiuren olako izan zen. Bai, ar arregare jamara, zen e, beste batekin, beste zaldiutar batekin gantatzen, da, Jose Maria, era mururekin, eta bueno, gu barea, gurea, Erre guztiakea ze antzitan gure estereotipoa hortzeke goreitarra eh? baseritarrak e du bertsariak eh? esan behar nuen. Baina arruarren arruarrena baseria da hoienena josimari eta oak etxeuden esteotipoi dutenak eta gero handi ba, josimari hori bertstan haseaak bakxeeta arrarauurse bat orduan. Baina gero bakizu gauzagotanak asko zetu di uzka aurreatu dira. Gainabatzua baserri tarutsaziren daienak, eskolagabeak, naiz eta batzuetan esaten zaien batz eskolatua, baina bueno, eskolatuak nigu e, izan zela baserri eskolatua izan zela esanbarko nuke baina nigu zetatzen zelatik honeakoa direla eskolatuak gehiak. Bola. E... Aipatu duzun plazara ateratzeko itxura hori e, bertsolariaren itzurat zelainon hartu edo e, apaizek ere atzera egin ote zioten edo bai, ez zuela ba, ba, ba. batean kantatu gabe aritu mentzan e, ba apaizak santelako ba. arlotekeria ote zen edo ba. bertsetan plazara ateratzea Ba genduenguko apaiz, bat oso apaiz bistra oso hatorra san dograbil izeneko orren dengoesan beresz oso neiko helduta geruste mesamendzuyla ta saldi eta jo izan eta Aikio menzan kantatzenan depositu esaten genion txabaten, e, taberna bazan berez da, behasengo fabrika handiko, zean horrene udeek edo depositu udeek edo etortzen dien kanalan inguruko etxe bat eta oi, kontrolatzeko oten, erten zanen da hau txahundan asida hartzaita, jende asko biltze zanen asida bersotan da indo berzotan eta gero junda urrungo ez da, ibanin astean orduan konfesatu behar izaten baitzan da Hunda eta paisak esan dio, haizu, jakindet, bertsotan olatola, haizu zehala eta oigeo ofizio arrotea dezu, eh? hortik ez zu gauzunik etxeako izango eta horrek ba, bizkate erain zion eta, bueno, lehen dik ere e, estereotipo negatiboarekin, baldin bat zeuden persoariako, Bai, nire egu ere, bersoa, nire kuadrillean oh, izaten nituen bersoa, o izan nituen bersoa, bueno, aintzako azaz ez gustatzen ez zizegielako, izik kompresioen gatik eh, ez zutrenak. Zine jute ziren, nire akuratzen ez behin, eh, mila gira behatzi errunda egita bosteko, txapelketagoa izango zan da, eh, eh, erdi izkitoa honginan beste lagun nire bersoak entzutzea. Niko hori urte, izango nituen artean, solau juteako, eta hori izan, giroa hori izan, zean, e, girua, e, izan nahi bazenuen progreak jokatu behar zen duen, eta eberi behar zen duen, zehom zinea, eta hola, eta, ba, zehote mazinean, berxot ahote mazinean, gertatzen ba, da, ba, gero, berxolariak ikasiak, eta torri direla, eta berxolaritzari eman bere tokia edo, naiz eta horre, Horeka behar den, ez pasatu ere zain behar. Eh? O sea, bai, gau, baxo erretarra beste puntal aldingo dugu, eta etxingez, ze, ez, zer baliz bezala, ez hor behar da, langa batzuk langabatzuk, batzuk ipini beharra dago, bertsolaitza zer den ondo, ondo epaikiko dutenak. Eo zin gauza ez da, oain ere, neiz modernoena izan, eo zin ez da E esan da bolada txiki batez bertsoak antatzari utzi bai, baina grina grina da eta berala itzultzan zein zenpatxiren grina. E zerkerak hartzen zuen bertsolarikatik. Zergatik sentitzen gustura bertso mundu horretan sormen e eh, bideo horretan hmm. eh, entzute kantatze eh, giro horretan. Bueno, eh, racionalki galdera guzti ezto, ez gori da lenengo. Ze hori da ba, da na ba su barnean zerbait eta gauza bat gustatu zaizu etzaizu gustatzen. Eta, bueno, hori ba, zan, berzoa gustatzen zitzaion, beste batik pelota gustatuko zaion bezala, edo beste, zea por zerto, musean da oso txarra zan, eh? jartatan da oso txarra zan, baina barrundik inokarraiz zoitu ezin dezaken, eze hortan, kontestu hortan, sortzen den gauza batei, ba, ez dago esateik, honengatik ez, baino gustatu egin zaizut Oixezan, eta behar hortan gozatu zuen, hortan emaltzuen bizitza, eta nik esaten dut horri guran esaten dutela e, patxi bertsoaren bizi zen eta bertsoa zen patxiren bizitza hori da nik hola laburtuko nuke. Norekin haritan zen ustapide eta baixarri imitatzen, zena nahiarekin zurekin? Ez, nahiarekin ez. <laughs> beste nahi batekin, <laughs> bono, nik uste daarekin meni dugu, bue beha itzezala, beste baxi, ne haurreko nahiarekin. Bai, ikentzeko bai imita zioak eta behin intzuen telebiztanea atea zan da. Bai, bai, hortan zea da. Daro izan de gola bertso zaletasun eta gortuan era ba, batea bestek bestea. Eta, bueno, antxeta haitzen zan, bai, intzitzen zionakoa bai. Uztapidek gerora esan da, patxi izan dela patxi zela gipuzkoako herri bertxolaririk eh, onena? <laughs> bueno ez da esateko izan, baina ba, bai, herri bertsoa horretan, taberan bertsoa horretan, eta batez ere bere zean, ninguruan balazkau txikita, goi buruta eta olako bertsoa horretak zituenean, ez estilo berekoak, naiz eta murizan, lopategi eta zekin, e, azpilearekin e, askotan jardun zuen, baina nik usteretan, e, mailea zehago normalagoa edo zala zehakin beste estiloba zala etzala hoien estilo propio-propioa baino engraziakien zona eta irtera zuzkena eta berzotan ba, ba, ba gustua haitzen zana eta geho nik uste dut gauzaba zeukala huetan sekula berzotan haitzen aspertuta berzotan berzotan asper, berzotan perezak egin aste badimada gauiko behatzi eta jo, bila unak honberdiat eta Jo, ia eztik aste mandiba da. Jo, elurre aidik eta. pereza horrekin arege utz echaa hongo propio. Ehamatemazu ene, eh, ba, bueno, u hongo zenkandatzia. Gaña saturatzeko ere etxuen izaten hainbeste eh, hainbeste sai hori, ba, sak banik gehien izatzen zikienen sai banik oi tamar berroi urtean, ta gero gutxi egota hori duan hori behake egin zen, eta, da, bero, geho, behekasako saioak, montatzez ikuen behake, oide zer gaitik nahi zuelako, Osa, go, etzan behin ere aspertzen bersotan eta horrek gozara zikien zen, be ikusten zanean beha gozatzen zuela, besteak ere horrekin gozatu eginez zuten. Ekait hitz segurara ba, zela zela sandia zusekulako memoria zuen. Bai, nik horitzapena e, dauketan hori, e, ba, guk e, amairo, amalo bat urte izango genitxun, eta ordune urten behin edo goierriko bertsolari guztik elkartzen ginen sagartotegin baten, o elkarten baten argi berrin seguraski eta danak juntatzen ginen hasi e, hori gu gaztetxoenak eta ba, patxi goiburu e, eusebio, Iñaki murua mendizabal, e, altotxiki eta akordatzen naiz e, denbora gehiena patxi hiri behi da, pasatzen gindula eta patxik e, kontatzeko zeuzkenak haitzen, eh, askotan izaten ziren ba, anekdotak, bizipenak, eh, erditsistek, eta beste askotan izaten ziren, ba, bere bertxok edo beste norbaitienak berak ba, buruz ikasita, ez da. Eta akordun dauket baitare, eh, ze saio hori, eh, Rufinok izaten zuena ez, ze saio luzek egiten zituen askotan, eh, nik eh, gogon dauket eh, puntuk aitzen zila, buka edan, eh, Florentino ta, eta patxi Bik. Baina denboratan boratan, esan dut, igual, ogei minutu, ogei eta minutu, ordu erdi, bik puntuka ikusten zuen, gu gozatzen nahitzen ginelata eta eak gozatzen zuen, egin ez, nik akordu, akordu egit dauket, eta txoratzen txoratzen nahitzen ginen. Ba, bueno, memoria esan duzunez, best, beste aneotatxe bat, kontatu behar dituzet. E, behin batean, ez dakit zeinek, eta ez dakit noakot, ze zeakain, ze liburu bat edo, konturo batziko lazkautxik egin, Bizitza edo, ez da kontatu nahi zuten, bertsoa edo. Eta, xan ementzono azkotxiki, se, ne berri jakinai aldek, bagaldetu jo patxiri, xan ementzono. Rufino, e... Bera izan momentzen Lena aipatu duzu, ez epai sariketa, e, Goierri inguruasko hilzela naparraldera gire egin zola asalto. Ba. E, bera izantzen osinalde saria irabazen Lena. Bai, Lena. Lena baino naiko behandu, eh? ozuk esan duzu Lena esan duzu bai. Lena gozine alde saria beak irabasi zuen, ez, ez da zi urtea izango izan, baina 51 51 inguru hortan eta Claro, iruita. 11 izango zituen. Ba, osea, o sea, Oitame sortsi urte igual. Bai. urte. Han alzinen. Ni es, ina horratzenan hitzen eh, baino izatea. Ni jarraitzen ion, baina acordatzen naiz zea manzan, chapeketabat. bat, eh, Eta Oantzien goiburu, eusio bio ezta gian zen, baina zeberiota. Hemen goeo erikoaketeko kampotik, baina niko azten doia eta gehiagore baziren, belo kizeneko bat eta barda. Jo, bakar bakar bakarrik honitzen, zaldi bitik zehama, bakarrik, autobuse hartuta eta zehama, eta geho, ez da inolatoreko honitzen, hau esraia bukauko zen, goizeko ordu batean ez da inolatuko zen, eta Este goan gogoan, egotoreko honitzen berai beste batekin kotxean, edo baino, beintza behintzatakik, Zeramara, autobus eskundin zela eta pakarra-bakarrik, saldi biti pakarra-bakarrik gautza. Nik ere afizioa, ondia nuen, gara erta. Gerora da ez dakit oseinaldeko sariketan bertan izan txaren, e, bai. saritu asko izan dira urte asko pasadirelako, bai. baina lehenengo abeti geltetzen da hor lehenengo. Bai. Berak bat zuen bai. oitura, e, oseinalde sariketako finalera gabitire inguratzeko eta... Bai, bai. Ez dakit beti gungo zan, baina askotamintza bai, bai, jute zan, eta gombiatzen zuten, beste zan. gero egin zuten, nik usteetik... E... Oita bostigarren urtea ospatu zutela, eta urtea hartan izan zirela, irabazte guztiagan izan zirela. Ta, koratzen ez, aikiola eta beste batzuk nola izan zirelan, eta hori nola ospatu zuten. Ekauta malez, lehenengo sarituarekin, patxira olarekin ez zinde guitzegin, baina Joanesi jarregik aixota ongeetorritak arata, azorionak? Joanes? Joanes? Joanes? <laughs> Txen unbait behar du, eh? E, oine, saietuko gara berriro, Rufino, Joanes bai. ilarregi izan da azkeneko saritua. Bai. Eh, joku txiki hori eginei izan dugu, eh, bide batez Joanes bere ere zuzen-zuzen azoriontzeko, patxi izan zen lehenengo saritua. Ekaitz, eh, Joanes, azkenekoa 2010-etzekoa, eh, azte bete eskax? Bai, pasadan, eh, larun batean izan zen, eh, sinaldeko finala, eta bai, ez, eh, lehenengo irabazle Artatik do, lehenengo aldiz horzin alde sarik jokatu zanetik, ba, gara iak aldatu dira ez, e, esan degu, ba, gutxi gura bera patxik, hogeita emezortzi bat urterekin, e, irabaziko zuela eta, eta joan esek, ba, emeretzirekin, jok errezpaldi manago. E, ordutik beste gauza batzuk ere aldatu dira, esango nuke orduan e, parte hartzaik gutxiago izaten zirela, horre, larogeita marreko hamarkadara arte, E, egun bakarrean jokatzen zan e, finala, ba, ez dakite sei bertsolarik edo jokatzen zuten, eta hori gerora ba, bertxolari gerota gehiago zirelata hiru irukan eta egiten hasi e, ziren, hemen sortzi, e, bertsolarirekin eta gero finala e, osin alden e, gabirin bertan ez da. Horregun, mm. bueno, e, gauza batzuk aldatu dira, esango nuke beste gauza batzuk e, mantentzen direla, e, oraindik e, mikrofon hori gabe kantatzen da e, gabirin. Hmm. Eta ez dakit, e, hori gero Eusebiok esango digu, baino gabiliko ezaugarrietako bat da e, finalean puntu erantzunekin hasten dela, esariketa. E, eta hori ezoikoa izaten da gainerako esariketa eta txapelketetan, eta bai, e, berezitasun hori badauka o sinales eta esango nuke, bai, behar bada hasiratik horrela izango dela, ez dakit. Eh ea bain, eh Joanes kaixota ongetorrita Bai, egunon. Egunon eta zorionak. Eskerrik asko. Patxira, hola, izan zen e, mila behatzion eta iruro goita maitan, e, osin alde sariketako joan esi jarregi historian zehar horrein gozazkenekoa, bi mila eta hemenetzikoa. Zer muzko saioa? pasaen larun batekoa? Ba ona nikuste nahiko saio txukunei gantzela eta jendeare entzutzea bertaratu zena nahiko gustuan du zela iritziteneri. Irut, eh, eh Joanes, eh, ez dakit lehenengo urtea zene, kantatzen zenduna, eh, zen kantatzen zen duna, eh segido topatu zenuen kanporaketetan kantatua bai baina gabilirikoa berezi izatena segido topatu zenuen eh gabiliriko saioan. Ba, orsoa, bai lemitiko aldezen ta Egi esan espero nuen giro eta hala ondu zen espero nu baino hoa. Ekaiz e, garrantzitsa da ez da berttsolaain artean garrantzia, ematen zaio hor sinaldesariketako txapelduen arteko zerrenda horretan zure burua topatzeari. Baina ikuste bertsolaain artean eta adin arte horretan ez da behin eskolaarteko txapelketa aukattuta, Esango nuke sariketa kutunen adela edo kutunenetakoa beintzat bai ez, esan dugun esan ditugun ezaugarriengatik batetik e, ba historia izugarria duen sariketa delako eta ezaugarri berezia ditu izugarrizko giroa. Sortzen da Gabirin urtero urtero bete egiten da eta eta hori gainera bertsoa oso modu hurbilekoan eta berezian bizi duten e, bertsozales ezta eta bestelako hori best, ez da ere bad diua ba, puntu erantzunekin hasea, e, mikrofon hori gabe kantatzea eta batez ere sortzen den sortzen den giro hori da oso oso ederra. E, Joanes patxira ola larun batean bertan hiltzen e, oso present izanzen duten gabbirien ez da. Bai e, saiioai aurretiken baita aiipatu zuen ez, e, gai hartzaileiek dala eta pizkoa... E, Aipatu zen, eh, azkeneko xinalde hau bere esta, get, bere izenen eh, o bere homenez ez zela izan du zela edo. <hum> e, joanes ez da goierritarra, joanes leitzakoa da, goierri urruti xamar, joanes gaztetxo gaztetxoa da, e, patxiren referentziarik, ba zen nuen zuk? Ba, nu entzune edo irakurri edo bideon baten ikusi ikusie, baina, bueno, la, ezagutu ezagutu ezaten dena ez. E, bestela e, joan esen jardunean eta joan esen e, prestaketan eta irakurketan eta audio entzutetan eta e, izaten dituzu gertuko garaibateko bertxolariak eta gustoko izaten dituzu garaibateko bertxoak e, entzutea eta irakurtzea eta aien gandik e, jasotzea jaso jasona idazunura? Ba, hie esan, oain igual gutxizio, baina, bai, garaibaten gehiago Ba, hola, eztekit, e, irakurri edo audioa jaztai ja egoa izaten da urkitzea igualez, eh? baina bai bertxozarrak irakurri eta gustatez zaita politi dela irutzez zait. E, Ekait, patxik zer gatik eta bazikote zuen, mila batzen da irurik eta maikanberak txapela? Zertan egingo zuen ezberdin beste engendik, edo zertan egingo zen hobeto beste engendik? Ba, ez garai hartako final ideak eta e, zeintzuk izango ziren ez dagit baina bueno pentsatzen dute estilo berdintzuko bertsolariak izango zirela. nik e, patxiri irakurri dizkiodan e, bertsuengatik eta ba aurrezaurre entzundakuetatik irutsentzi zaidan hizketan bezala ez e, egiten sola e, bertsotan oso errez eta oso fresko ez bizitasun aundiz eta eragin kor, e, iruite zait, bueno, e, ori, bere bere izketako grazia horrekin, e, fresko eta bueno, ba, orduko hartan ba jarritako gaieekin eta ba, asmatuko zuen eta horregatik irabaziko zuen. Bueno, en kausatxe bat hemen nere beste anedota bat. Ni errite ematen ion gozabatekatik. Ura Beto saio jun, eta ez da agurrik etzuen prestatuta. Eta hortan, laskautxekin eskolakoazan, eh? Laskautxekin iridea, ba, etxeti perpatutako mm -hmm. berso batekein agurra egitea. Eta etzue, gureak etzuen behin, eta agur bat ona ediko, ba, joe, gotxea, noala edo, ba, pentsatuzak zak zer, baina ez antxe, behate behar Zuk esaten zan nioen, Rufino? Bai, baina, esaten nioen, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko, egiteko. Zer zen, in beharko zen ez nio, ola, eza formalki, nio esaten baina, ola, eza tenia, eskia din formalki ez, da? Uh -huh. Eta, bueno, ola ziendak, ezti bat, gauza txobat, eba, epatxe beandu, ase zen baina, laskautxe gire, bexo beandu, ase zen, ez eh, ain beandu, baina, ogeita marreti gora, eh, ogeita marbia meiru edo, hagin amala urtezik joen, ola plazatan 5 eta sendo, ase zen, nireako, nire eta txapelketan ateraz, nireako, ba, Hoita, masheba te, igual izango dikien bai. Mm -hmm. e, Joanesek bat patean kantatzen du agurreko bertsoa edo nola gustatzen zaio agurreko bertsori prestatzea Joanesi. Hombre, alba lima va, aurretiken zeozaintza pentsatu eraman, baina baueunek ba, ba, bintza, ba, ba gauzatengatiko bestengatiken deuse txaizula etorteen da. Gaurri nada diesala xe, jo nintzen azuldu ondoren, a ber, non bazeki ti gen ideia bat ateratzenun, agurreako. Hori ere ederra da, da, ez da gututa, bertako giroa ezagutu ta bertako detalieren bati edo eh bertsoa eskaintzea edo. Hombre, aukeran Ni beintzat prestatuta eramaten nuen, da gero eh, ba, momentuan beste CEO zer eh, eragin korragoa edo ederragoa sortu ezkero ba ez ba patekoagoa zen hori bota ez da. Ekaitz larun batean zuetzien izan joan eh, Joanes Exbertzoki izan zituen badakizu eh zergatik irabazi zuen esek larun batean o sinaldesarik eta ba bertaldian gertuko dezute ezagutzen super bertzokera. Ez bai, azkeneko lau 5 hilabeteoetan, ba ia astero, ez, aritu gara elkarrekin e, prestatzen, batzutan astean bitan ere bai, eta iruditzen zait oso bertzoa oso modu berezian bizi duela. E, oso bertsolaria dela iruditzen zait. E, asko bizi du bertzoa eta lotura bat eginez e, patxirekin, iruditzen zait e, fresko egiten dula bertxotan. E, eta askotan eh Ni azpimaratuko nuke erabiltzen dituen joskerak. Askotan e, bertso batean, biru puntu esaldi berean josten e, ditu, eta hori gaur egun e, ezoikoa datare eta are ezoikoagoa, ba, emezortzi emeretzi urteko e, joan esek e, ba, ez adina, adina horretako bertsolariak lariak, ba, emeretzi urterekin horrela bertsoetan aritzea. E, gero asko transmititzen du, e, sendok antatzen du, eta ziurtasun haundiz. E, iruditzen ditzen askotan, e, E, ez duela bertxotxarrik sekula bota behar. Ez hori dela elarazten diguna eta horrek ere basko balio Nik lau bost hilabete hauetan bertxotxarrik ez diotentzun. E, Diztiratxuagoak botako ditutarteka e, beste batzutan behar bat ez du guztiz izasmatuko, baina beti, beti balekotik gorako bertxuak eta baleko maila hori altua izan da. Eta batez ere hori, errez egiten du bertxotan eta, eta joskera ederra eta entzun dizkiodan bertxotan asko gustatu zaite danak ez ditten zuen e, finalekoak e, puntue oso sendo erantzun zien adibidez. Eta gero e, bakarkakoetan humoroez e, aririttu zen, e, gabine eta ni uste gabein humorore asko eskertzen dela eta nik ere asko eskartzen diot. Joanes nola bizi izan zenuen zubarrutik zergatik itabazi zenuen. Ba... Ezta egit, hoi nola erantuten den. E, enun ez, pero egia esan, eh? Ezta Bai Ba ikustoa sinintela eta hola, baina, bueno... Gero... Ezta egit... Enun... Enun garri ikusten, enun esaten, ostia, aukera auske, asko, aukera. Bestei gabe, eh? Ikusten un... Zai otxukunei batean aitzela, eta... Ola, erori gabere gehienak, eta hor duen, ba, ez dakit. Ez da pasazarra Nafarroko txapelketa, e, osinaldesari, eta rentzatere, horre Nafarroko txapelketa hain txukun eta hain eder egin duen joan ez bezalako bertxolarioat, antxe, e, kantuan aritzea. Ba, izalantzare gabe, e, Nafarroko txapelketa Bikaina egin du, eh, oso-osona, lehen hori, eh, hain gaztea eh, izan da ez, eh, bigarren eh, parte hartzean, hori, eh, bi irabazita iritsi zen eh, finalera, sendotasuna hundia eragutxiz, eta finalean ere, ba, saio bikaina ez, eh, egin zuen. Eta, behar bada, lehen ez dut esan, eh, txapelketa eta eh Joan Esebadaukak e, ez aukarri e, bat osuna dena, ez? Eh hauetan bertso asko kantatu behar izaten dira, ba ez dakit, eh 14, 15, 16 bertso bai, eta buruz oso indartsua da. Eta bertsoren batean ba, berak nahi bezala gozatzen ez badu, eh bereala indartzen da eta be, bereala egiten du gora, ez? Askotan eh bertsolari gertatu izan zaigu, ba hori, ba bertsoren batean utze ginezkero horri buelte ematea ba, kosta egiten zaigula ta oso oso onde usten diosa joari e, joan esek eta horrek e, txabelkita eta sariketetan e, asko balio du, oso indartsua da buruz, asko transmititzen du. Bueno, umore nahi esan dezu eta enbarkatuko da zuen, umore erik ezpa dau, txango nuke bertsoa ditzak ez dagoela. Eh? Badira, umorez kanta ezin daitezken gaiak, badira eta kantatu behar dira, baina oro oroar, oroar Bersolariak zein berdeu, aste osoan lanean jardun eta laun bate egiriz eta pena kontatzen, flagelatzen, gaur eura flagelatzen jardun. Ez, umorea, eta nik uste hor batxik eta laskautxekin eskolatik etorria seguru asko e, umore horri eltzen jakin izan duela eta umorea transmititzen eta beraiek umore zu bizita. Eh? Mm -hmm. Hori da importantea. Zaila da, oso zalea da, norbea triste eta umorea transmititzen, baino. Patsiren kasuan, iruitzen zait, bea ere humor egoten zala, mm. unio horretan. E, Rufino, e, maiteko zituen e, patsik e, berriak gaztetxoak, e, ba, bueno, joan esentankerane, bertso ba. urratzen ari direnei, begira egoten zen, entzuteko gogotxizaten zen? Bai, bai, horako bertso lariak e, guztatzen zaizkion, ekaitzek esan e, e, e, e, duen moduan, ba, freskoak, bizik antatzen duenak eta horrelakoak, Batzutan etxitza izkion gustatzen gazteak eta gor hitzak eta karo hori ez da... Belaunaldien artean egoten da izketan eta gaina ikasietzanez bat zenbait hitz... Ba... Etxituen, etxituen, niga ulertu ere egingo eta horretzan hain konforme bertzo... Ez dait, ortopediko xamarrado, arkez aize hitzekin esango zuen, niri hori ateartzen zait... Eta, bueno, lehen erizaten ziren, zeak, eh, este... E, bersoa rimaldetik eta itz berriak eta sartu sartuz lopate gizantzen hortan bate hain zindari eta e, behin horatzen naiz e, gaia ipiniziotela bueno, gaia ipinita izango zan baina, bueno, ez baina, kantatu zen frankismoaren gari zehanean pilpi, frankismoaren gara-gara gaiaren, kantatu zuen erroman bada aita santu bat Madrilen dago bestea. Ez, Madrilen beste bat dago. nahi dute santua baino askozazeren gorago. Horda arabilte paliopean kardenal eta prelado erlikioa oiena bada eskomulguatuta nago. Hor, eskomulguatu. Prelado. Itzu hori. garaikoa Eta baino, ondo kontatu eta oi, oso ondo asumitzen da ola testuinguru horran mm -hmm. kantatuta ta gasteak gazteak berdin gasteak ere ba, batzutan oso badira bersulariak eh, rtx eta oso zalbateko oso erres kentatzen du egiten du berso jose luis ez eh, nola dau mendiru eh, eh, aitormendi luxe mm, right. Aitor Mendiluzek ere bersotan rarra karrakai ra, jenduta. Ra, ra. Bueno, ese que bai eta mm. eh bera ere estilo hortakoa da. Badira hoy baino bersoia zarragoak estilo berrigoa dutenak. Mm -hmm. <laughs> eh jo Joanes, eh hemendik aurrera zer? Ba, ezagik Eh, Naparroko txapelketa bukatu da, bete-betean arituzela hor buru belarri, eh, gero torri da hor sinaldekoa, orain pixka balda saitu eta zen zuela joan esen, erronkak? Ba, guain, deituen duen plazara joan kantatea, gozatu, eta, oixe, segia alden bitarten, eta die, ba, osariketak, o, urrengo txapelketa hemendiken enbi urtera, baina, bueno, hortzen pentsatu gabe, guain, bertxotan aitea. Joanes, zorionak egindako lan eta behondizula, lortutako emaitzen gatik. Gai, eskerrik asko. Besarkat eta eskerrik asko gaur eh, kukutxiki hau egiteagatik. gatik. Bai, ez du, eskerrik asko. Ajo, enona pasa. Bai, jardin, ajo. Aipatu ito zurrufinoen mendiluz, sorozabal, maialen, haritzen e, zen? E, jartzen zen telebistaren aurrean eta hil e, gantetan itzetik ortserari begira, e, itzetik ortserak ere eta pasko pasatu ditu, eta e, egitura ezberdinak izan ditu, hortarako zaletasunik e, bat zuen eserri eta bertsoari begira egotekoa, telebista bidez? Egi, egi esateko azken aldiuntan, ez? Azken aldiuntan, e, bueno, beru <laughs> egin zuzkan, Naiko lanak, eta gainean pizka despiztatu egiten zen. Telebizta jartzen zuen, e, beste kate batean nire jartzen. Eta esaten nire nik, huetan mezortzi hartu zagoan, zago huetan mezortzi edek, euskal telebista eta hori kutsikotik euskal zuka uzak, eta jartzen zuen, egun orta jarriko zuen, baina gero behize beste zerbait. E, eta hola, mazkeneko bolada ez du izan, hain tzeare, pizka bat eh, zalantzatia izan du, baino bai, eh, berzoak entzutea, eta... Eh, ni gustai batez ere bersoak zuzenean entzuta gustatzi zaiola, eh. Bersoak edo basarri ustapi de las arte holako jendea entzuta gustatzi zaiola. Baino itzetgortzera ere bai. Lehen, orain azkenalde hontan gutxiago. Uh -huh. eh, bueno, sortu sortu zen, eh, Rufino Caiz okay, sortu sortu zen Goierriko bertsolarien Talde ura, bai. talde mitiko ura, bai. e, umore oso modu zuzenean eta polikian transmititzen zuena, eta talde hartako e, kide zen, horren e, behirak urritere, artista, e, taldeko artista zela, e, e, patxi, e, ze oroitzapen e, e, talde os, honetaz? E, nola sortu, zergatik sortu, eta eta zertare iritsi zen denon bueno, e, oroitzapena niltzatu iritzeko? E, urbiltak berak, eta gero izan zuten oikioa bat hor hor dizian edo elkatzen ziren, eh Goierriko bersorariak, e, Murua eta Garzaval, Severio Tarrak, eh Goiburu eta gero bueno, ai betxorriko zienerak eta inguruko jende batekin. Eta nikuz ez dut hurbiltasun horrek egin zuela, ba, taldea sortzea. Da, taldea sortu zenean, ikaiak aukeratze zituzten, paperak hartzen zituzten eta ba, ba oso oso saio polita Hoxe, izan zan, besterik gabe abeba. Zena, ni, gogoratu bai, gogoratzen, behin, zea nor, durango nori, juriria orako, ezak izan, oh, right. guriri Uri, oh, right. ba, orako izan batean da. Antsen itzen, ni, eta, bueno, jenteak bueno, leheltu ginen parrez, ez, zeberiok <laughs> se, <ogo>, <laughs> behin bertso baten ala esaten zuen, zu. e, trena hor badiko segunako ostin, Bia, bia ona prenota geltitu Donostia zuarri. Nik, nik ordatzen aise bai, Goierriko taldekin ez, e, urtero egiten zuen holako ikuskizun bat e, bertsegunerako, ez, e, prestatuta hori. nik e, oso gogon itun e, treneko hist, istori e, e, soldauska eh sol bai, e, bai ta bueno, e, urte batzutan, bertsegunerako eh prestatutako hiekin, ba, nio lax ez zaretu nintzen ez, e, Bertxo Eguneko, e, ba, gara iaiek, ba, Laroita Amarreko Amarka dan, hor txizantzien, eta bueno, e, iruditza zaite asko-asko gozatu gen dula e, Bertxo, Bertxo talde honekin ez. Gero akordatzen naiz, ba ez dakit, Laroita Bost o e, e, disko pare bat ere ez, atera zituztela, ba, ba, eh, Rufino? Bai, bai, bai, ba, eta zuten bata bat, eta hasra txiki barruntzela aterazuten eta bueno bai hor e, beso onintzunak edo bakoitze honeinak irtsitzezkionak haskatxi gartzaiari kantatzen biskio bai. eta bai bai bai bo, bueno lan polit ez zuten gara hertan huxei gartza bal kaixotan getorritak era Eixo? <laughs> hemen ari gara, e, goierriko bertxolarien taldeaz e, izketan, Eusebio ze hori hitzapen balakilene kaitzek zainzula, bost ba, bat minututa esan diozula, bono, niko urdu betera eko dogeiagorako ere izango nuke. E, plasta, ze tarten ze burura patxi iraola esan da? Bueno, <laughs> patxi iraola... Ba... Ba, gure gaiere garaien azeita gertek, e, bertxolari gaztek, e, nuntze biltzen, ahien inguruan eh, biltzen tipu bat. Tipu bat, eh, ba, berabaino zarraokin eh, os ondo konpontzen zana, azken aldiak eh, berabaino zarraokin nahi kautzaila zer gero baino. Ta baitare, eh, os bera baino asko jendeak, eh, urtez askoz gazteagoa zan jendearekin, ibiltzen zana, eh, ondo mogatzen zana. Da. Berso zale, ola, aparta. E, ekaitze kontatzen zigun ez, bera ere inoize argi berriko elkartzeoietan izaten zanean txunditu eta egoten zela zuehi begira eta tartean bat begira ere. Zertzen nuten zuek goi bertsolariok bertxolariok, zertzen nuten e, alako jarduna entzuleie oparitzeko? Zertzen nuten berezia? E, batetik zuen arteko konplizitateare izango zen gero hori kanporatzeko? Bai, e, piskat geori harteko konfiantza, ere bai, galtzalat esan da bestea, bat, e, askotan, azkot, e, bat abaistekin, hitz e, egin dare, bai, ze mai gauzataz, hor, hor, gero, jendea gartzez egin horiek, gero, hor, e, donosti netizkanen berzoz, zera, o sea, berzolari eguna eta oietan, bai, piskat pentsatu denon, geori harteko nola piltz egin goierrein, Ba, oe, an, beti berdina, gauza berdina, beti gauza esan ze, e, partez, zerbait e, diferentzea osortu gara zehola. E, eta bat zerritarrata e, bestea e, tratantea ta holako da ze, eta holako gaiak inda zehola, ba, eta bai, ondo ze hori, baina behar diaguk saltza gehizio jende e, ahi, geixo gehizio jarrirazita. Geure artean izan dako E i proiekt ba ba genun ba, e, da e, urte batzuetan ondo etorri zitzailon hori egunordaintzak Gaur egun jentea bertsolariak elkartzen dira e, entrenatsera Goierriko bertsolariok elkartzen maiz maismaiz zertara entrenatsera elkar ikustera e, tarte txo bate mai buelta no tordu egin eta gero sortzen zenari erantzutera zelibururekin elkartzen zineten? Bueno, ordun da, or oraindik ezitzen eguk. <gülüyor> ordun, eh, niki ezatzen da ordun eh eginen, ba eh kontu e, kontu esan da iritzik e, Zabaldu ta eh ba e, zer ikuste gendu, ba baitare saio bat e, o beste egin da, Orain berriz hobai kontatzen yanak e, ni ezatet lehnago beste e, E, gozatzeko juntatzen gehala, eta hori geuk gozatzeko juntatzen gehala. Ba, ba. Beti izaten da, sa, e, izan malin bada jai aldiren bat, hango komentarioan bat, ego berso zean bat izan malin bada harre hartaz beste komentarioan bat, eta hola, dago lehen hau biltzegin genuen, hori ba, izatezan, ba, zerbait, jardun da, bat abestea bezkaten tartu ere bai, <laughs> da, he, Elkarrizketa baiek nahikoa beratza egizatzen zin, batxita, goiburure, oso zehazan da. Ba. E, e, ba, esango izote, gauza bat, batxiki bastante aldi zentzuniona, e, Lazkautxikik eustet behai bastante galdetzen ziola, hola. E, Nunbait, berzolari berri den bat, hasi az, ba, zala o zabaltzen zanen, e, Lazkautxiki bera ere, jute zan, batxiki raulana, E eh, i orba mentspada sustanaitzena da. Zeulo batseki. Prouda segula aurre deita. Bai, ondo itzek. Uek, da orduan lasochi ez adentzen. Eh, bai, ondo itzek baina Araba walo garai baden, eh, Saldigiko Artxan berrik, osea, izan berri hori nahiko eh, berriek eta 8 zienen eh, nahiko gogorjotasunata hor batzirola berriz eh, guzti Bestaldea zen, eh, ahi balimazan gazte batekin kantatzen, ba, lagun du, oh, bai, gai zabaldu, berzoa altzuen honena ere kantatuko zen, baina laguna inmoztu gabe, bintzat, hola. E, Eushebio, e, astelenean zaldibin elkartu zineten bertsolari asko eta asko, bertxozale asko eta asko, e, right. ba, patxiren onduan egonda, patxiren sendiaren ondoan egoteko, e, ez dakitze kontu zen ikusten elkaren artean? Eta astean zehar edo berriro, e, ba, bueno, e, orain txu, elkartuko zaretenean goierriko bertsolariok ze kontu izango dituzue, seguro, sola zaldibin erdigune izango dela, patxira, hola. Zertaz hitz egingo dezue? Edo zertazitzen intzenetan pasainas zelenean? Bu, bueno, ba, patxi, e, zertan, e, e, gizartean, o, e, geure artean zabilenen, bere, e, zersan, e, nola zian da hor, ba, patxi zan, e, gizarte honen gaitzak ondo esplikatzea zik dena, eta, e, hola. Ta nik izango, zer kontatu da, zetik, e, bere, eta nahi kantatu erazi edo kantatu egin behar nuela zantziaten e, da, bueno, hola, eta banuen eginda gobertsuak eta eginda gobertsuak duen arriskuak bukaeran, berari sarri gertatu zitzaien honak gertatu zitzaien hainbeste e, mire pentsatutan eugen, bukatu behar nuela hainbeste mire menzortu zen duen nigan, eta ai eh i miss i investe miresment sortu zenizkidan eta e zenizidan aurretik esan deneuken, da horren da uste, uste egin unkiño egin jendea kontratu dela bestela bakar matxo betzien kontratu da or, or e, ba pacin tas izan da kontatzenan geostik egon gea urrengo egunen eginean alkarrekin ba mera zertza ba, Ba jende gazteak haseran esaten natzen bezala jende gazztea geine oso ondo moldatu zena da e, bera, iriki, e, jende genizketan, be baino asko ze da gehi a sekuten akin gara bateten behintzate ondo moldatzentana eta olako kontuk izango diteguk ekuntate <gülüyor> geen elkarrekin. Eusabio, Aztelenean bertsoak irrizt txiki bat egin tizun. orain Horein badezu aukera Azteleneko gura konpontzeko, eta nahiko bazenu bertsoa kantatuko guztoren zungo gure. <gülüyor> Kantatu, ez, ez, hori buru nagoetan na seguletzea jaztuko. Resitago ez erain gozizut. Bota, Simba, eh. bota. Ba, zan, e, bat bertsoa tamastean, zenbait kezka diran, bat konsehu eman zenizkidan. Geizarte honen gaitzak, zer da nola diran, ongi azaltzen zenun, maiaren jiran, bat bidesmen sortu zenezkidan, esan nuen, eta esan nahi nuen, esan behar nuen, Makin amati, mirezpen sortu zen dun nigan. Hora, hori da. Hori eta nai guainatuko, baina egin da dut, egin da dut, egin da dut, egin da dut. Segure ikratian, konpondua, kaitz bertxo edera. Zora garria. Zora zitatutete ere, gustoren zuten dena. Oso, oso edera. Eusebio, e, osinaldesarik eta zaritugara hizketan lehenengo sarik ura eura, berak... Idabazi zuen eh, larun batean bertan hiltzen larun batean bertan 2019ko eh, finala supertan izango zinen eh, seguiro somatu zen Joanesekin ere aritu gara hizketan eh, seguiro somatu zenuen eta seguiro sortu na izantzen zuten ba, bere alako bapateko omenaldi txiki hori patxiri egiteko Ba ba izan ba, ba, genun nola izertzen da eta sortu ba bera gutxi dira aurzeritzen da le berak eh, irabaz izuen eta gero, eh, ba, handi gaurrea patxi, nola, gaztegetan zehaten zen, bastantetan zehatu iz ginen, eh, bere laguntza beharrean oberai gald galdetzen ginen egon bintzat, gau la, eh, berak berak ez zion, bai hor bat zeu bat, eh, eh, albizturuko teheriakin gertatu zitzaion, Are ge sanzion guk e honea ekartzeko lehen hau lehen hau seikin seiikerri berri izatenen joan oskarrena izatenen eta ekartzen dituen ekartzen gindion da eh izaten sei hoiek bilatzeko ere nola behin ben irabasten zu na kanpo astede non bestela beti beraiegen bueltak abiltzeko arrisku ez egona ta ira ezten den ben irabasten duna eh kanpo da, da Orduan, behar izateken duan norbaiz, da, patxik, bilatzez diun, eh, ba, hor bat zehok, eta lehen zan dutena, taileria, adibidezatzen, ba, eh, ba zehok albizturko bat, eh, ba, zehok albizturko bat, ba, zehok, aurreko jardu ginen, zehok, zehok, zehok, zehok, zehok, ba, harek ba, da. ba, esan dagogeen, balio izan zan, bestela, gehu gentsuna izateken un, biskatek karteako, zemaitea ino, Ardutan zan, ozaik ezan, baina, bueno, hola, patxik asko hundu ziun, eh, ozin alde aurneko urtetan, da. Lengon, ba, nola, ba, hola hibilitakoan zan, zerbait, horta hori eskertu nahi izan genion. Eskertu eta, bera, zer izan zan, azaldu, gutxi gora dela, zerbait Lehenengo hartan goartan zinen? Bai, bai, bai. E, Zergatik irabazi zuen patxik, menari ginen lehen galdezka eta... Oso ondo jarruntza <risa> e. Asmatu zuen lako. Bai, bai, bai. Baina, eta goi guru bigarren. Eglituzin. E, e... ba, oso, oso saio, horitea izan zuen. Eusio. E, Berro eta urte pasadi, baina... Benio... <risa> gogoan gelditzen dira lakoak. Bai, bai, bai. Uxebio, mila mila esker bezarka da eh, haundi bat eh eskerrik asko tartetxo hontan eh ba horrela hurbiltzeagatik eta eta segi segiko hierriko bertsolari talde hori pizten eta pizgarri bihurtzen eta eta batez ere zuen artean eh, gozatzen eta ingurukoak eh gozalarazen. Eskerrik asko Uxebio. Bueno, bueno, esta hoy del ser. Bueno. Osarkada handiot. Una cosa. Rufino Eberra de da ezta, jendea naiaz horrela izketan entzutea? Bai, bai, bai, e, bai, bainikien persona kariz, karizmatiko azala eta da, dala, eta etxean eralaz izan zen, eh? Beste ane bat abakontatzea arren, gara eke berrogi tamau eztian behar izan zuen, eta gara beste anaiak gaztekoak uraaren urrenguak segidakoak lanean zabiltzania eta gura baserrian eta gura izaten zen, ez dakipan lehen esan dizudan haikea e, e, moduko bateo izan zen guretzatez eta jo, izolda okun behar da gura drama gure etxean. Eta, bueno, pasatu zuen meintzat eta bueno, e, urteaietan e, urteaietan gainzu zen, e, e, berri tamasean edo egingo zen zaldibiko fabrika, teia fabrika eta orduan e, gure etxea urteintzuten, e, zuten urduan zen eskaldarik eta gorazena, eh? o insei xungo da horrea, o sea, lurrak entxe, o sea, eskendu hartzean bi lurka, tapi sta uso ko bat eta ko baita jardun zuten eta bueno, moldatu ziren, baina esaten dute, o sea, etxeen beti izan dala, ba pizkate izan eh, gida bezala, edo familie family, eh, eskundura izan da ere, ba familie buru bezela eta bueno, Bai ni uste etatzea izan da baii. E bai. geo zatu zen, Fabrikan es bezala fabrikan sartu zen eta gortik ikute baseare natzen zueterik izan. Mila zirkustziaagatik, baina fabrikan sartu zen eta eskerra sartu zen eta horri esker egin du bide honbat egin du bere gustuko lana bizi izan da gustora eta gainera, b sentitzen sentitze zuen postazur hori transmitzen eta itxatxazten bestengan. Hortan hartunda. Ondora, negareta odol malko ez. Urperatua den basura zuaitzek zerua iluntzen. Eta zaziz dira bideak, gure oroitzapen gaztiez. Iesean duaz belea, iesean duaz belea. Ia gaur belea, joan zara, ez duraren errein eta zoaz bada. Goi gura ipatu dezue. E, behin baino gehiagotan e, nola sortu zen e, bikote hori? Nola sortu zen alako gertuko bikoteak egia da dinkideak e, e, zirela e, gertukoak, biak ere e, goierreko bertxelarari talde hortan e, jardunean ibiltakoak e, sariketetan e, elkarren ondoan aritutakoak e, e, eusio bioko gora zidugu e, sariketa osin aldeko lehenengo hartan goiburu ere bigarren izan zelda lenaipatu ezuz epai sariketan elkarrekin kantatzen zutela e, nola ez dutu? Zene, harreman ura? Nik usteeten biak, bueno, estilo berdin-berdin egokak etzian, zea, goiburo oso, rimalde de, de gazkoz, xorotxa goazan, xorotxa, baina, zugezatezun horrek batik, ozera, tokatu ziren, baina beste tokitan, usteet soldauzkan ere eukituzial, baina usteet zutele elkaresautu, zea, toki bat batean da bestea bestean. Goiburu gare hartan ez dakit, noiz artea ebiliko hor urbian egor izango zanun baita eta gurea berizemen da. Ez zian, baino, gero, zuk esan duzun, arrazo joigingatik, txapelkateak zirela, batez ere adin berekoak zirela, gero, kanta ez estilo bere berekoak, baino bai, galei berekoak eta bertso, Begira da betsuari begiratzeko modu antzekoa ere, bai, nahize eta piskate diferentea gizan, baino, niko ustete hortik etorezala laguna artea, eta e, beak gizango zean kidekoenak, taldearen barruen kidekoenak, eta Oi beti sortzen, nah, zaik geinetan sortzen halako onbikotea sortzen dira, ba basari ta esaten zan, Eta Itchirrita ta Peillor eta, ez dakit eh e, lasarteta ez dakit zeinda, o Arskautziki agian eta Xarbaror eta Matin E, e, lopat egita azpia da uh -huh. gero e gainata gi jota beti sortzen da orgaint oezkoa ez dadaki baino uh -huh. agian arzailjustta izango uh -huh. da. E, donostian antolatzen zen bertsolari egunean, Urtero-urtero bertxolari bat, edo bertxolari batzuk, edo bikote bat, edo Homen zen, zen beraiek goierriko bertsolari talde gisa Aipatu dugu zela parte hartzen zuten saio hartan Eta laro gita maikagarren urtean e, Eure egokitu zitzaien omenduak e, izatea Hori e, ederra da, e, Rufino beraren zat, inguruaren zat e, bueno, eskertzeko bai, modukoa ez bai, berari eskertu egindako ibilbidea eta berare pozik izango zenomenatik bai, oso oso pozik, biek ziren oso pozik gero lan asko egin behar izan zen hori liburu bat izan bien izenean eta liburu hori moldatzeko modatzeko horrelea biak etzekoeten hibilbide bera egina eta gero baten bertsoak eta bestean bertsoak bildu behar ziran eta nabarmentzen ziran eta bueno, baino, egin zen Ni daukat zuz bai oso ondota, baina hor gero, ez dakit beste bertsoari batzuk <laughs> tartean, oi, etentzan, eta engelitu dira bertsoari batzuk omenaldik egin gabe, bertsoari ondia, ez dakit lopat egin zitzaion, mm. aspira bai bak, gire, egin zitzaio la. Bueno, ba, oso eskertzu. Behaiek oso eskertsuean ziren, eta zera, baina nik nabaritxu nion, gure ari izan nion, e, ba, ze bat, kezkatzik bat bezala, ba, koni, guri baita. Faltaz direla batzuk ere. Moi, gu baina asko zere, berzoari ondia guata, horri ez, ta, horako gauza batzuk esaten zituen. Mm horako, -hmm. ze batzuk, eta gero beste gozatzen berduz. Eren esan dut, berzoa, ibiltzea zala Bueno, Beraz zekin hau moioi banatzen eta eta gero beste beste bertute zuen. ez zuen hori zuen ukatzen berseta joia. Eh? Ni baddaki eh, ba, alde batekoak eskatzen zi eta gure herrian hau esotea ezeta izango noski pekatuta inontza sekretu ere ez da izango hemen eh, zexeen eh? konpartamentu estako samaretan bizanangoela urte askotan eta beak ez zuen hori ez zuen be Horren gainetik egon zan, hori beste kontu bat, eta eskatzeko aldi mazion, alako, zean, omen aldiako, alako apaizen omen ba, juningo zan eta eskatzen mazion ez dakini, ezea, beste e, gudari baten, e, ezea, hiletara jurteko, eta hau tzare, juningo zan eta, hortzaren, etzuen, etzuen hilako, Zei getzue jartzen, mugari getzuen jartzen, eta hori ere, bene horrean, polita da, hori ez zuzane, bere pensamentu ikizango getzueni, baina, bueno. Baina bertsoa eta bere bertsoa, berrizak izateak ainetik jartzen zuen. Bertsoa, berrizak zerbitu mm -hmm. bertzan, egin, eh? zizai honari, kardinal nomen aldeakun, edo gudari ere mm hori -hmm. bere esan behar da. Da nik uste, ala dala, eta ala dala gozaten dut, eta mm -hmm. ala espada. Ba, barka esala. Ederki, e, Rufino eskuetan, ez liburu eder hori e, e, omenaldi hartatik sortu zena, goi buru eta iraula e, kantu kontari, e, bien aurpegiak daude, e, bai. biak alabiak e, elegante, e, gizone dotoreak, e, patxi txapelarekin eta betaurreko egin, hori zen bere irudia? Bai, beti, e, <laughs> Nik baukat oso nik ez izan bat urte, bi urte edo horre izango netzion zeat, ikien zagan kartilla da izan bat familia numerosa edo izan zen horiek egiteko, nik ikut hiru bat urte, eta nire hiru aia zaharrenak txapelagin daude. Eta horrek ba, izango zituen e, ama zei eta bestek ama lauta, ama iru edo, ama bost eta ama lau edo lako zerbait eta uni beti txapelekin ezautut da. Txapelekin beintsat zeatan bakarrik txapeli gabe ezautzenu ezautu nuen, etxean baserria lanean segan eta horrela, baina beste gainentzean betz txapelekin. Eh, hau sortu zen eh bion kontakizunak eta bion bertxoak e eh Jarlos 2009an sortu zenen aizen apurra sortu zuen berak bere bere liburu propioa izan ere e, goibururekin konpartitutako bertsonen bukaeran e, aipatzen da horrunbait hemendik e, aurrera beste zerbait sortuko bada ba hemen kabitzen zirelako ziren bildutakoak, ja. bako itzak bere, bere liburua sortu beharko du, ta tala sortu zuen, nondek sortu zuen nahi zena purra bueno, e, liburu, e, liburu berrori? Ni persona bat aipatu behar ba, nuke, aipatu nuke, nuke joxeramon irastor za, gara ertan zaldibiko zine gotzia zena, eta beti esaten zenea, ni anai helandu, ba, batxir esaten zioten, e, bueno, hi, e, liburu atata behar dek, e, liburu atata behar dek eta bai baino, beha etzen behak, bazekien, bere mugak, Ondo zekizkien, eta hori ere gauza erra da. Bai baino, beha etzan idazteko eta mm. bai jareko zikimen da. Horo nahi saten ziaten berti, i, anai eilandu berdiok liburu aiken da, anai eilandu berdiok liburu aiken da, ikon du jatziko egitea, bueno, vale. Eta, lehen, <laughs> hau beste aneo eta, parei gamaten dit, aita zabalak, zabalai esan zion batek, bueno, patxi liburu inberde hau. Eta zabalak egantzun zion, Hi, bai baino, rufinok ez zuzale esko esartu. <risa> <risa> Bakizu zeretzen den hori, bani pixka bat orduako ba, batuan inguru hortan, eta hortan izaten zituen, baita zabalak izan jakintxoazan, asko zeki gendela, nik eragarri genduzen, deskertzen jonda, ez dut bat ere, ez nol bat ere ofenditzen, no? gauza horiek egizatea, normala dia, beak pentsatzea zume zela, eta behar da. Eta orduan ba, horrek, laun horrek, e, zehatu ninguen, komentzik ninguen, ba, batxin liburu ikien launtzea, eta alas hasi ginen, eta, bueno, geho, askotan, nahi kontatutako gauza keremen, zeh, alderantzizko, zeh, pasatu. da, batxik gauza asko zutukan guri kontatuak, eta orduan nik, gogor arazteko askota atzea, ikien hon, fibak, <laughs> fibak, fibak moduan, jokatzen nuen, ez? Eta olaxe xere sortu benuen, liburu hau, gero, bueno, giroa zehatzeko, hor giru, danetatia da horre ere bertsoak, eh? iruita mazazpiko giruen hola zan, azte batean adibidez da izazpiozen bat ziren, eta horre gare hartan Mariano Ferraro kerrek egin zuen alako irratxa jo oso entzunat entzunetua egiten zuen, eta nik neukan Maetofe izartuta egun jakin bateko testua, ez da, martxoaren ama usta, olako bat, hemen goierregin eh, asko gertatu dizut aste oso aste gorra izan zen, eta hurra kontatzen zuen. Eta nigua gara jaso, ikotraskribatu, berari hotxain, mariano ferrari hotxain, oso guztoa, oso guztoa hartu zuen, da esan gaina nahi egon uke, Orako esetestua, gehiago jendeak horreta baleuzka. Dirudien ez, etzik usten gordetzen, ez dakitze pasatzen zenien testuekin. Eta orduan kontestuare egin genio. Kontestuare egiki aldera. Gauzak, ba, bersuak soilsoiek antatu partez, ze motibo izan da hori kontatzeko. Mm -hmm. Hortan ere saiatu ginen, eta bueno, ba, ordenatzen, eta hor gerrako aneotak ere asko dator, bera, gerra hasi, baino irurtele nago jaiozan eta esaten du gogoratzen dala, hola nola soldaduak eta nola pasatzen ziren, etxingurutik, eta horako gauza gogoratzen zituela, eta hori ere, horxe jarri nahi izan ginen duen, hori nahi izan zuen, eta gogortan lagundu genio, nik eskaini nesakein laguntza, ba, kortik guntzan, eta, bueno, liuru... Bai, gaur goizan iritsi gana, liburu esku hartan zendun, irakurtzen ari zinen, ze zinen irakurtzen bereziki. Ez takit askotan elzen ba, diozun liburuari. Ba, bai, bueno, ez takit. Mm. Gaur irakuritiot bizarrerak, bat eusioi gertza balek egin zion xar, xarrera, eta gion neuke egin niona, nire xarrera duk, bi zauzka, bizarrera uzka. eta ne honek orduan, orduan egin niona, eta, bueno, horra ipatzen dut. E, Naizen apurra, esan nahi dut mugak, bazik izkien, eta berak, Goiherriko mukuk plantatu nahi izan genuen, bueno, gora arrero kereari gabe, hemen geana plantatu behar da, eta gordo du, plantatu genuen goiherriko bertxarari bezala. Goiherriko bertxarari, eta goiherrin ibiltzen dena, eta goiherri naiz eta kanpora juan, eta hoi, baino, e, gure maila edo, patxire maila, berak, zeintzen jakin da, hor, esinguru hortan, Errenditu baita e, liburua ere. Da hori izan zanetan, guztiak koherentzia guztiarekin egindako ja liburua doala, alderdi horretatik. Uxie, Bera gusturara alditu zan, nema itzarekin bai? Bai, bai, nik guztiak behake, erkei elditu egala, erke zate zehanei beti, erkei elditu egala, eta Eta gero, ba, ibili eren ibili berezan nuen, batean ba, e, zain prenta gajunda, torri eta gau fal, hemen akaz badau eta barri zuzendu. Eta bueno, gero edizio lan guztie, neukin berezan nuen, bueno, oso guztora gainea. Titulo oso polita da bere humiltasunean oso polita ba, zergatik, naizena apurra. Naizen apurra horrezekatik, e, ez zehatzeatik, ez e, ateratzeatik, e, bera izan zantestu ingurrikampora, E, ez ateratzeatik, errenditzeatik, ni naiz e, bailaramaillako bertsuari eh bailaramaillako bertsuari nere zonaldea nire ingurua ni hontan ibili naiz eta hoi gauzo hiek e, garbi usteatik. Ez, ez naiz izan e, sehasoni bat getarian santelmego e, getarian e, o, zumain, dena, edo sumen santelmego dana edo Bizkaian ez dakit nun urtero jutena izan, nahiz eta bizkaia neuke da hauen behi menio goeia otan. Eh? Baina, bueno, hola planteatu genuen. Ba, Beak, hori horrezen ez. Bertxentzole, bai bertxolari ere, bai, baina gai jartzaile eta epaile ere aritua omenzen? Ez, ez, Horri ez. Horre no Hori norbat jarri du, baino hori... E... Anaiarekin astuko zuten. Ez dakit, horre ez dakitzen pasatu da. Gai jartzaile ai hartzen bai bai hartzen bai eta hartzen za la gai hartzen bai eta eta hori ere gaña gaizki izan dut, antolatzen aitu zan hartxan berrien omenaldi antolatzen hartun zuen baino gero bersotan eh, Gurean guren Nik ez kez inoiz inoi saitueni gai hartzen nere akorduan akordo nik ez dago pentsat beste herrin batean ez baldi hartun edo ez bai eta ez baina zaldi baina eta beste inunez Eta epaimaiko bezala, egon gozaren, zean, artxanberri sarikoan mm. pale bat aldiz, edo, edo este, baino hori, erriko, beste inyunez ez. Epaile mailean ez, hoi ez dakontatzikoa. E, Lehen haipatu dezue humorea, haipatu dezue xariketaren e, bat, txapelketaren bat. E, bueno, entzuten saiatuko gara, hemen e, topatu dut e, bertxapuntu eusen e, E laskauchiki eta patxiri eh iriondok gaia jarri eta egintzuten jarduna eztakinola entzungo den e, antzo entzuten aritu nintzen eta ikaragarria da tegeitze ipatzen dion e, garai hartan hau 81 e, batekoa da e, erarroita bateko saio urtarriekoa Bertxo Gaiajarri jarri eta sekulako algara sortzen zen orduan eh? entzulen, eh? artean Bertxoetan asterako jendea parrez Ba, bai, egiten du no, Bertxo egin bera, enlazkautxikin bera hmm. presentzia hutxak ez da Hortza gaina iogordu, iogorduko egiten zen Eregiten zuen, zuen barra Una bernola entzuten da, ne? Eh? Lazzautxikin botilean eta patxin daola meska Eta lasauci, giren Andreeg Gaiaud en mis mundo egin momen g Pon g Christo Retarithiko me frequ neka kana nei ko eman el egun 7 de terceraba no la orain ka kin de ran mu go siko mu ti gusia ki sami No laigable na我有 ikke atleten T jogo de style no dies bade bala ke supe amorioso y sacre mañico ni mise wa ko shashoi ko eta vortu ses gusto es nante nungo pa bi kai ne ka e na ora i tatte be e vonnai munde sarvatte petithan ta kene ak erin batuni bilas to ne vonthram Me ta kung um tan kha mai dai sanung baina ma da andre bani tuen mi e de hore orma honitetan orrere atikan maila sent sai du eta maila sent haitu kode bisiturikago artean Go horra sozun bebi artuaz bezo pabula artean Emahin astu it estiori ni sai go benongoau <inaudible> ume gaurko maitako gosoan sorio gua disangaiten zen osoan ove para Guntik zizkila <tallot> Tadea daia Otan Kondien parea Rufino, bertsolaritzak ere hori du Ederra, patxiraola egun hortan Mis mundu izendatu zuten? <tallot> <gülüyor> ba, ebono Berzoa errolasko Egin behar izatea dute Erdi teatroa ere egin behar izaten dute Eta, bueno, bersoriak ere hor ere izaten dira bi erat, eratakoak. eratak. Eh, paper hartu, baina paper horran keegi jartzen nah, ez este de desanibertsotan, baizik bea, ez dute asubitzen edo hartzen. Eta beste batzu berri sirisgarritasun ondiaregin egiten dute bersotan. Hori ere kontatzeko da. Lazkao txikik sirilgari izugaria transmisititzen sozial horrek bai. Beste batzuk singaritasun hori ez dute imestekoa. Bueno, nere ir, iritzia da? E, Rufino ederra da e, pertsona baten e, oroitzapena memoria alako audio ahots bidez jasoak gelditzea, liburuetan e, jasoak gelditzea bizipenak, bertsoak e, pertsona hor ez da hiltzen.: Ez halaxe da, pertsonak e, uzten dizuenean hori da uzten duen erentzirik bikaineena ez, Errentzia, bueno, esan gentsake, ondare interkito la, esan gentsake, ere. Eta bai, eskertzekoa da, eta, bueno, ez da hiltzen, eta gainera, ez dakit, azkentxan barriak gaudenez, nik e, familia osoaren izenean, dozo osoaren izenean, zen ideak, eta joak eta gaineako familia guztian izenean, e, eskerik beroenak, hemen haizkiet, ba, egun hauetan, egun, Komplikatuak izaten dira, eta egun komplikatuak betan lagun izan ditugun, guzti guzti baitan atorean, baietan, eta aldez edo moldez engurekin, e, bueno, e, nola baite solida izatu diren guzti guztiei. Nola nahiko zenukete, patxi oroitua izatea? Bueno, da, izan da xe, batzari tarra, bertzularie, obreroa, <laughs> obreroa, zan, eta kontalaria. Eh, hemen eskuartean duten papelean badago eh bertso eder batzuk egina idatzia e, saioa hasi dugu, ezta? Eh bai. irudi horrekin mantjalean bertso artean e, zuek hartuta e, ah, anaia bai. zarra bi anaia txikiak eh beso artean hartuta zuei bertso kantatzen. Ezta, bertso kantatatu bueno, nahiko zenuken. Kantatu eh a ber. <laughs> eh, papel hartu ta nahi zaizke e, Bai, bai, paperak ino eztu. Más buruz balakiz baino Hemen papera menatla, kasu? Bagoaz, bagoaz, eha manizut. Gainez. Patuaren eraginez Eguretago Olfinez Patuaren eraginez Eguretago Olfinez, olfinez partitzeko Unduminez Zeari putzeginez Triste dago lurosoa talur jota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talur jota itxasoa. <Susurra> ez lo kantar, ez dolerkin, zinia keres. Nadia zunan, eh, Rufino? Vai. Venga, va, hola bukatu kutugu. Hola, xeorto. Mutilko eskorbi Apatz jarri di Beren bibela ungañetan Berxo kantari jarduten zuen Carrera kueska Ise bastilan ibez elaxe oroituko aiz horretan, gu horrelaxe azila gara, anaiaren besoetan, joan denean oroituge gara, zer galdu degun benetan, Oan denean Oroitu gera Zergaldu degun Benetan Rufino Irola, eskerik asko Zuei Goizagurekin partekatzeatik Kanta dezala kanta txoriak udaberrean gaudeta Kanta dezala patxik ez da emendik aurrera ere Hori da Besarka da estu estu bat zuri, familiari eta Eta patxiren oroitzapenari, memoriari Bale, eskerik asko, dragatik Batuaren eraginen Egurretago olfinez partitzeko undu minez Zeari putzeko Patsi jarraituko dugu bere bertsoak kantatzen, jarraituko dugu bere kontuak kontatzen soa, Triste dago lurrosoa bihurtu dena, estelako sekula hiltzen Ez kanta canta, ez tolerke. Infinia kerezerkiez. Patxiraola, canta ezak, altu eta ozen. Zerki egutzen ez, egutzen ti. Emen bie gaur da bete. Suriontsu le besarka da estu estua ta aste ondondo pasata pasa ta. Izan soriontsu datorren larun batean geiago, gaio. Soa tristeda go, lurraza. Diregetu, diregetu, mapadute erdi bitu, diregetu, diregetu, mapadute erdi baina naiz ze, irudi tu, urak ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, talukota itsasoa tristez dago lurrosoa, talukota itsasoa